В пазуху сховав та взяв із собою світ. Банно ми за найменшу в крішко в селі, за найменшу в дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить. Оцеї ночі лежу у стодолі та думаю, та думаю. Господи, милосердний, що б так глібоко зогрішив, що женеш ні за світові води. Я ціле життя лише роб та й роб та й роб. Не раз, як дненка кінчилася, а я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ні ніколи чорним кувалком хліба, а я буду все працювати. Хіба б б не міг ні руков, ні ногу вкинути? Потім мене такий туск напав, що м чи колонки гриз і чупор собі микав. Качів Ємси по соломі, як худобина. Та й нечисте цикнулося до мене. Не знаю, і як, і коли вчинив Ємси підгрушков з воловодом. За малу филю був би Мси за тєх, але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб, за годинку вже сидів під хрестом». Посидів, посидів довгенько, та якось ми легше стало. А зі стою перед вами і говорю з вами, а тот горб не відходить ми з голови. Таки го виджу та й виджу, та й умирати буду, та й буду говидіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав, та й на нім забув єм, силу мав, та й на нім лишив їм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас прошу Газди, аби ви, як мете, на святу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий молодий найвібіжить та найпокропить хрест свічено водицею, бо знаєте, що Оксюнзе на гору не піде. Прошу я вас за це дуже грішно, аби ви мені, мого христа, ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові його волю. Як коли би хотів рядном простилитися, як коли би добрими сивими очима хотів навіки закопати у серцях гостей свою просьбу. Іване, куме, але же ви туск на боці, геть його відкиньте, ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були сте порядний чоловік, не лізли сте на тарапом на нікого, нікому сте не переорали, ані пересіяли, чужого сте не порунтали. Ой, ні, муть вас, люди, нагадувати, та Хреста вашого на світу неділю не минуть». Отак От Михайло розводив Івана. «Вже вам, панове, газ, все сказав. А тепер, хто не любить, та той буде пити зомнов. Сонечко вже над могилою вище порцію горівки зомнов не віпили. За ким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити, а хто нінавидить, то буде також». Почалася поятика. Та поєтика, що робить із мужиків подурілих хлопців. Не забавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступили ціле подвір'я. «Мої, маєте танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, усі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба їй було конче сказати, мусили сказати. Хоч би на вітер. Як гові віпуцував, то був віпуцований, Котре чорний, то як сріблом посипав по чорну, А котре білий, то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в ордунку, ці сар міг сідати, Але м грошей мав, ой, мав, мав». Кобим учинився серед тако пустині, лиш я та Бога би був. Абим ходів, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидіїв, ні панів, ні ксьонзів. Ото гди називалося щом пан? А ца земля найзападаєси, найсе і зараз западе, том не згорів. Зачим? Били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти». Е, коби то так, по-моєму. Ще не находився такий секвертант або що з негостіх за податок. О, ні! Був чех, був німець, був поляк. Ех, пробачайте, взяли. Але як настав манзур, та й найшов кожушину, аж підвишнив. Кажу вам: манзур біда, очі печи, та й гріху за нього нема.